en realizou o número 22 de Off Mental, o programa de outras músicas de outra forma apresentado polo pequeno monstruo aquí en Radio Flispim. Imos comezarose o programa ouvindo a guitarra e a intención sonora dun guitarrista certamente esquecido, certamente agachado, mais ben ten un, un traballo de produción, de estar detrás de grandes artistas É responde ao nome de John Femis A súa música é certamente máxica o guitarrista John Thames, T H E M I S, con esta pieza que le va por título Sirens of Trick. Estaba incluido en un álbum titulado Atmospheric Conditions, un álbum publicado por Coda Records a mediados de los años 80, exactamente no año 1985. Era unha especie de compilación de pezas dos seus dous anteriores discos Sirens e Ulises Ante Cyclops Publicados ambos tamén por Coda Records Esta é a música en definitiva dun guitarrista certamente agachado, misterioso Podemos atopar a súa producción, a súa pegada en álbumes de artistas consagrados Como por exemplo de Boy George Dos Carter Club Mas a súa música como solista É difícil Moi difícil de atopar Coda Records Aquel selo de mediados dos oitenta Adicado a nova música Incluso serigrafiando Aquel conceito nas súas portadas Como era New Age e eh, bueno, pues desaparece o selo e ese catálogo permanece esquecido, sin ser reeditado por ningunha outra casa discográfica é moi difícil atopar estes discos de Coda Records dificilísimo, os de John Zemis hai toda unha fazaña e pois pues, aproveitamos a ocasión que temos acceso a dos temas e oubimos e lembramos a este guitarrista, repetimos John Zemis máis información nos vindeiros programas Abandonamos a acústica e nos vamos aos sintetizadores e con unha rapaza que non é moi habitual Susan Chiani Susan Chiani produciu o seu primeiro álbum como solista no ano 1982 antes de producir os seus discos con catálogos especializados nestes tipos de músicas que comenzaban a sordir a mediados dos 80 caso de codar Records que antes falábamos ou mesmo con a compañía Private Music, que produciu moitos traballos de Aciani. Neste caso, o primeiro disco de Susan Aciani, que levaba por título Seven Waves, foi un éxito absoluto, pero non no seu país, non en Europa, non en Estados Unidos. Foi un éxito en Xapón. De feito, chegou a ser número un neste país. Un álbum publicado, como decimos, nunha compañía convencional, exactamente a Victor Company, que incluía música como esta. Susan Chiani, no ano 1982 co su primeiro álbum titulado Seven Ways que non son senón os temas que inclúe este álbum sete pezas, sete olas cada unha titulada dunha maneira pois esta era a primeira The First Wave e a peza levaba por título Birth of Venus nacida de Venus Susan Chiani, de orixe italiana eh, afincada nos Estados Unidos está relacionada coa música dos sintetizadores incluso coa co súa natureza Ela foi parte investigadora fundamental a finales dos anos 60 junto a compañeros da universidade onde estudiaba da creación de novas formas de reproduzón de sons e incluso de novos sons De feito, naqueles anos 60 Susan Chani amosa interés pola tecnoloxía cando un profesor da universidade e explica que está intentando que un ordenador reproduza o son de un violín. E dice, o que todas hoxe conhecimos como un sampler, naqueles anos 60 era unha investigación, era un experimento que estaba a producir en diversas universidades, e na que a Chiani, la que Susan Chiani, foi protagonista e parte, digamos, desinvento. Imos a ouvir unha nova peza dese mítico álbum, se decimos foi todo un éxito en Xapón e curiosamente activa moitos problemas para publicarse de feito ninguén naqueles anos 70 confiaba no sintetizador e decide que é a mesma vai producir aquel traballo Hemos a unha nova peza de este álbum repetimos Seven Waves publicado pola casa convencional Víctor esta peza que ouvimos ven sendo a segunda ola e está subtitulada Sirens Sereas Susan Tierney A segunda das olas incluído no álbum Seven Waves de Susan Cianni. En concreto, esta que oubíamos leva por título Sereas, Sirens. Susan Cianni, nacida no ano 1946. Compositora, pionista e pioneira, como vimos de relatar, no campo da música electrónica. Non podemos esquecerlo con ese álbum mítico Estamos oubindo ese que oubimos, do que oubimos, dúas pezas, Seven Waves, publicado no ano 1982 pola casa Víctor. Posteriormente, o seu segundo álbum, Velocity of Love, foi publicada pola casa RCA e, inmediatamente, xa no ano 1987, asina coa discográfica Private Music, a discográfica esa máis especializada en estes tipos de músicas así un pouco descartadas nun momento por non responder a costenes demasiado concretas do momento e bueno, aquí queda este noso pequeno amenaxe a este artista que logo publicaría moitísimos álbumes e da que podedes ter moita información procurando donde todas e todos sabedes Continuas na sintonía de Radio Flisping, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, transmitindo Dende de Ferrol, ou mesmo escuitando ese podcast que te leva a este som E que estamos no programa Off Mental, ou outras músicas de outra forma, e onde non temos ningún tipo de problema en ir para atrás, para diante, en calcar caso, acomodarnos e aprender e desaprender incluso as cousas que tamén é necesario, Imos a esquitar a un dos pioneiros deste de de Dawn Edwards. 1975 Stephen Halper, isto foi todo un acontecemento nun momento, se trata da Spectrum Suite. <música> Beep. Stephen Halper no ano 1975 con este Spectrum Suite esto que acabedes de ouvir se considera o primeiro que se produciu na etiqueta New Age e imos explicar un pouco todo isto Stephen Halper un compositor estadounidense nado en Nova York no ano 1947 os seus inicios están de moi noviño tocando en bandas de jazz a guitarra e a trompeta pero, un pouco desencantado con ese escenario no se traslada á California. Finalmente, termina instalado en San Francisco. No braudo ano 1969, en plena efervescencia, tra a chegada do home á Lúa e o Festival de Woodstock, Halper decide que adicará a súa vida á divulgazón dunha música xa e relaxante, acompañándose do sú piano e utilizando cadencias espaciosas entre nota e nota para así, segundo as súas propias palabras, serar ambientacións meditativamente hipnóticas. Pero non foi até o mes de saneiro do ano 1975 cando pudo realizar a súa primeira grabazón, que até o momento ten sido o seu traballo máis célebre, esta que rematamos de ouvir Spectrum Suite, Con máis dun millón e medio de unidades vendidas O certo é que Stephen Halper comeza a percorrer naqueles finais dos anos 60 Todos os Estados Unidos coa súa furgoneta e piano Fender Intentando convencer aos donos das tendas de discos e de produtos naturais Para que pusieran nas súas estanterías ese recente editado LP e casete Evidentemente, todos aqueles produtos que ofrecía Halper eran reseitados na maioría dos casos. ate que anos máis tarde se volvé un costume habitual o feito de ter música dese tipo naqueles locais. O certo é que a Stephen Halper se lle considera, junto a Paul Horn e outros músicos, un dos principais pioneiros da música New Age. Unha das características máis peculiares da música de Stephen Halper é que non compón non compón música ou melodías propiamente ditas. Son unha serie de notas soltas sen dirección melódica. Ven, despois desta Spectrum Suite, que, por certo, teña unha duración de 20 minutos de segundos, imos a escritar o segundo traballo que publica, ano 1978, nesta ocasión con colaboración da arpista Georgia Kelly. O traballo se chamaba Ancient Echos, e imos escutar algunha das súas pezas. Que vos parece? Ben, imosala. Thank you. Steven Halper aos teclados e Georgia Kelly a UARPA. Neste traballo publicado originalmente no ano 1978 titulado Ancient Echos, ido que obvíamos dúas pezas, exactamente a número 5 e a número 8 Sound Dance e Crotona. Bueno, este álbum sería posteriormente reeditado en disco compacto de aí pues, eh, o magnífico som que conserva esta grabazón, sabe, desde aí de finais dos anos 70 dun dos pioneiros deste tipo de música relacionadas coa New Age na súa maneira máis pura e original, tal e como ela pensou naqueles finais dos anos 60, logo daquel festival de Bustock, e cando Stephen Halper decide recorrer naqueles anos a xeografía dos Estados Unidos coa súa furgoneta, intentando introducir no mercado aquelas músicas que para él, como xa disemos antes, non son músicas, senón ni melodías propiamente ditas, senón notas soltas, sen dirección melódica. E sin dirección algunha sin ningún tipo de criterio estilístico, sin ningún tipo de complexo hora de porvos aquí cousiñas en Radio Philips Pink ou mesmo en podcast que estás a ouvir, chegamos ao final da edición número 22, de Off Mental, o programa de outras músicas, así, globalmente, sin ningún tipo de encasillamiento, de outra forma, porque as tratamos desta maneira, aquí, na vosa sintonía particular. Gracias pola vosa atención, e a Teo Bindeiro, Mental, máis lembrade, off mentalizaros. Off Mental